Боріться з ожирінням, воно сприяє багатьом захворюванням. Намагайтеся скинути зайву вагу, доки вона не перевищила 5-8 кг. Чим пізніше почнете худнути, тим важче буде вам досягти бажаного результату. Ознайомтеся з 54 наведеними пунктами і переконайте самого себе в необхідності редукційної дієти. Намагайтеся кинути курити, Дотримуйтеся при цьому рекомендацій лікаря-нарколога. Пильно стежте, щоб діти, особливо віці 10-14 років, не навчилися курити. Ознайомтеся з інформацією про алкоголізм. Перш за все усвідомте, що той, хто піддався алкоголю, може вернутися до нормального життя тільки тоді, коли до самої смерті не вип'є жодної краплі ані вина, ані пива. Турбота про зовнішній вигляд Людина більшу частину свого життя проводить у контактах з людьми, які її оточують Надзвичайно важливо, щоб ці стосунки були якнайкращі Адже від них, як правило, залежить настрій, а часом і щастя людини Чи звертали ви увагу, що перш ніж уступити в якісь стосунки з невідомою вам особою Перш ніж вимовити до неї бодай одне слово, у вас вже починає складатися певна думка про неї, які в неї про вас. Цьому сприяє зовнішній вигляд людини. Наведемо такий приклад. Уявіть собі, що на вулиці вас переймає чоловік з довгим нечесаним волоссям, з розкуйовдженою бородою, в брудному одязі, з грубими жестами. Він хоче вас щось запитати – але не встиг він і рота розкрити, як у вас про нього вже склалося неприємне враження. Зауважте, що перше враження часто буває вирішальним, змінити його потім дуже нелегко, в той час, як, відповідно, проведена в порядок зовнішність, завжди на всіх діє добре. Від чого залежить вигляд людини? Від її обличчя, постави, одягу, поводження і ще деяких ознак і рис, які хочеш, не хочеш, впливають на перше враження Що ж стосується фізичної краси, то тут природа наділила кожного по-різному Найгостріше власні вади людина відчуває в юності, коли заводить знайомство з представниками іншої статі Дуже часто молоді люди судять одне про одного лише із зовнішності, беручи до уваги, крім природних даних, зачіску одяг, взуття тощо. Пізніше це минає, увага зосереджується на інших сторонах особистості. Але факт залишається фактом. Люди до фізичної краси, яких природа поставилася як мачуха, або ж вони самі так думають, нерідко дуже страждають від цього. Оскільки дана книга називається «Як удосконалювати самого себе», то наш обов'язок подати кілька порад і тим, хто вважає, що природа обійшла його красою. Зовнішній вигляд жінки Турбота про красу і привабливість має тисячолітню традицію. Згадайте картини і скульптури давнього Єгипту, Греції чи Риму, на яких зображені жінки за своїм туалетом. Може, вам доводилося бачити і багаті косметичні скриньки цих жінок десь у музеї, або ж читати про тодішні рецепти збереження краси. Отже, прагнення наших дівчат і жінок виглядати якомога краще, це всього на всього логічне продовження того, що було у всі віки. Жінка хоче подобатися? Ви вважаєте, що природа не наділила вас красою так, як би ви хотіли. Є маса перевірених засобів, як цьому зарадити, як приховати чи позбутися того, в чому природа щодо вас погрішила, як підкреслити ваші переваги, як зробитися чарівнішою і привабливішою. Крім догляду за шкірою та волоссям, сюди належить і піклування про загальний стан здоров'я, раціональне харчування, гігієну і належне вбрання – ви припустилися в великої помилки, якби при цьому знехтували доброю поведінкою і поводженням з людьми. Адже і мальована красуня викличе відразу, якщо вестиме себе грубо і нерозумно. Немає негарних жінок